دغه بغاغې راغلي دا یو بیاجه ارو دغه نګلتی فریاد کو شری او خلیو چغي ولی پریا کاوند کی دي نو ته شو چې لا ته ارو لوم ما فریاد مکوي نن ورځو به کې نن ولی انکم میننا به شک تاسو لا لاتون سروت تاسو چه زمونږ د طرف نه متان شری امداد نه کیږي ف تاسو د امداد دروازه بند ده اولی قطکانت آیاتي تا کې سرو آیاتونه زمام تطلا علیکم چ پتا سولیش دی شو نه پکنتم انا اقدکم نو تاسو وې تن کې سون چې روستو با واپس کړي نا کسته ویږي په پون دروست کېدل هغه نه دی اراس کوه یمان دي بنره او مستدبری او تاسو تکبر کوه د بیخي په زمير کې دوی ته مال دي یاد لره تاسو تکبر تکبر کو د ایمان ورو نو به قران پاسدار زمیر په دې کې قران تراییدې نکنتم مستکبرین عن الايمان بالقران و تاسو تکبر کوم کې د ایمان نه په قران اباځو و او صاحب سا او د شپیر کیسه په او غیر چاپر په شکب دی بیت الله ننشتو او وین شپیک کښې به کوریا ورسره به د بیت الله طواف نه مشغوله کوه شپیک او تهجرون تهجرون سمانه دیګی فضل خبره کوي دا تهجرون ګورې تهجر ندی تهجران نجاته دی تهجرون دا اوجر ندی یعنی فضل پچ پچ وینا کوي پچ بی فودا پینا کبی فضل رگے گئے پا فضل خبروں کے لگ جائے اب بی مطر زمیر حرم تراجے دی باور جی تکبر کبی دی ماننا بی ہی بے سبب سکونتکم پی الحرم پاس او بے سکونستان سو پا حرم کے جمانگی حرم اسی دن کی یو سکال حرم تا دې تکور به کو سا میرونو تشفیق کی څه کوي اتحجرون فذل او پچوي لا کوي په نظر بن حارث پر او لګیدو دیش کم دی سی یری تو قادیشیه ته تلو او ورته د خلکو نه کې شي چې څه د بقیشیا ده ما بیره شلکه چي نام بمدر کی او کیسه بہت بیان کی پس کې سبب بیان کلا عجيب احتشام او په اسی بمبر کړه واګه بیوډی کلا باقی معزمه ته خلقه تعویز مودرو چلا په مابېت کنه پرافریشتا بیسو وېدی چې د عربو د بچانو کې شي کوي د عادیانو د شمودیانو او عزت چې کم د پیګ او د اسو دروسته موداش باندېار کې شي راټول بیسټه موداش باندې ادا کاپېد لا غوې چې کم دی کنه وېدا عجب وېدی دا وی خبرې کوي او زړه دی کوم په مو دې دی دا نظر ابن حارث دی نو بس راځه غل نارو رجرجلان فرمای تا به خلق ته داوي دا نو پیکی کنا مستغبین سامران د شپې کې کوي او تخجرون پذل او پچ وینا کوي او د اوس د دین رښتو یو سود لايدي پیکی چې دا دلالت کوي په دې خبره ہے او دا په دې خبره دلته چه ده ده ده انکار د نبوت رسولانا ده ده اس سو وجه نشتا بلده احصول دلائه الفضاء پاک با ده ده ده کی وی زبردست ده ترکه سره بیده دی چه دشمن امنی چه ده ده ده انکار سو وجه نشتا سیوا ده عنادنا او سیوا ده حسدنا بلس وجه ده انکار نشتا دا پتاي اطر اخ دازه تا تش دا یو سو خبري الله پکري غو رجي داده فوټل خبي کروکا الله پاک وي داมารاج نو ا فلم يتبرول قول ايت دي سوچو جو ور نظر په قران زم کې نه دیکړي واګه بلکه جو ور نظر فقيه کړې دي چې د منګا د مقابلين عاجزي او طغدان فيها السلام په پیغمبر باندې دلیل دي نو دا او سبب د انکار نشي مست یعنې کدان دروازه بندش وکنه دا او بالکل بندش کدام سبب د انکار نشي کېدی ولې دي فقيه خو سوچ کړې دي چې دا چې دا سمجړه چې موږه مقابله نشو کولای نو دا سبب د انکار نری ان جاء اهو او کرا غد یو یو جا بره ها دا یو وجه شو دا سروش شمار او کرا غل دی بیتا ما اغا شوک اغا خبره لم یاتی جننت راغلی اباهم اغا پلونو بیتا چشما ایل علیہ السلام دی او دا انوات دی اولینتا بس که دی وی چې مونته سکندر مشبایل علی السلام پیغمبرو عربو کې نو د دې پیغمبران اول یې انکار کولای په دې پیښی څوکره دا پیغمبر خو سنوی نه دی بلکې د دې چې مشبایل علی السلام دا زمانه د پیغمبري دا غواره ده په عربو په پیښی نامانځي بسرا تا نو تاسو سبب د انکار نشي کېدی چې کله د پیغمبران زمونږ په عربو کې بلکل پیغمبر نه دی نه أغلی ام لن او کدوی نپی جن اخفل پیغمبر پیگی پس صداقت او پا امانت اگر اخوات بیوی نا وَلَقَدْ جَرَّبْنَا کَ مِرَارَا پَ مَا وَجَدْنَا کَ إِلَّا فَادِكَنْ اَمِنَا ویم پتا دیر تجربه او کل خدا دس په پتو ندکی دی خبی پشوی نو دام سبب دینکار نشکی دی نقم سبب دینکار ندی راځي چې امل یې 60000 آیې دین په پیژنه خپل پیغمبر او سید کو پامانت ما کې به وتابس ساده کوله مين به وتابي کنهوي نه پخوم له هم منکرون مږي د دې حضرتین انکار کوي راځي واکه دا تریماندال ارام په دام سبب دین انکار ورې ام یقولون او کدی ووي چې به یې جننه په دبانې حاضر تلې وان ټوټې نددا څکا نام روړې چې حاکلانته نه عجبې بل جاءا یاقوم جا بل کدا وترات دی په حق قران عظیم لیکن واثرم الحقی اصل خبره تخت دی دا اکثرو د حق سرکار خون بد غنی کار خون دا منچ د حق نفرت کړي اولویت تبع الحق او, او کثرت تابیداغری کړي وا قران عظیم دا اخوای شاتو د دی سنگ د اخوای شاتو یعنی چې 20 خوایش واری او قران عظیم مونداغې پېثبات راغلي به لک اثبات شریک او اثبات الولد هه ده باندې راتکړی وی نو بیا شریک او د خپلن یوزیم اون په شریک پیداث شریک راتکړی وی لپساد السماواتو پېګي او نو پېګي فساد او خرابې پر أغل وی فیتظام دښمنو دزموکو کې عوامن فیهن أغس چې په دې أغسو چوبه اسمان او په دې زموکو کې ملکی زالیمان نا پویدی ملکی منگو تراتکڑی دی بی ذکرهم پایی جی منگو تراتکڑی دی پا نسیت تدوی پا شرافت تدوی اچھا قرآن عزیم تدوی پا جب منازر کردی تیتا من پا شرافت ورکڑی دی ستا با یاقین بخدیو کا تالیمان کدا قرآن تدوی پا جبانوی قسم دی کدا عرب چا پیجند لی اچھا پانوی پیجند لی قرآن شریف دیکھ ش ت هغه هر مشرې چې قرآنی دین ویل تمام دنیا او تغوت کې اخوذی. واشه پیږي او دا ولي زکه بیل خولې کمان په دیور نو قطاب تکه چا به په جندل منوي داداش قوم دی چې په دوی باندې یو بچای حکومت غوښتن نه غوښتن. متاسب نه وې خلک تی به جندلونه خافی. ها چې ایس بچا په حکومت نه ای و ما چې کون دیان چې ته نه ته وې یو مختدي بیرې یاره زقدرې مام په چموند کو هغه غدي وکنه هغه چې کزا دراښه وې ته تدې لایق <سؤال> نه چې ما واپس ودرېستا اونې سلی <سؤال> چې دی هغه ته تدې لایق نه دي چې زوت پویږي هغه زه ودا مخکې شما وې ته تدې ما واپس انځته دا کې صحابہ جدا معنا بل اتینهم بلکی مونږ وتره تذکرې دي بی ذکر هم پښنا پت دی او پسیت دی خو په ان ذکر هم وی د خپل شرافت موریدونه عراض کوي او ګره د خپل ذکر او شرافت او شهرت شهرت په دې دی نه راستون کړي باندې هم تسالف مخرجن او قد رازا نه بوت انکار یو سدي ا تو خبرې مې مګر څو ډېر شوې دا پیژماده دا یاره انکار دغه وتې وو جنکۍ چتيو ترتواه شو کڼبل ترتواه غي چندي راغونډي او باغې باندې غوځ راغونډي هر کله چې حرکت ته دون راکو ته دون راکو ته دون راکړه دا څومره دا په سبب دې انکار ان نه بوتې ان تسألهم او که تصوال کای خرجن خرج مانسو عجر تاوی جوڑ تاوی نو پا خرانجورت دیکا نو آغا سوان دا پروردگار سانچ دی خیر آغا دیت بہتر دی پایی که که نا او کسان ختم که ختم که که ختم دیشه ری خی آغا ختم داری توسر خبر مکو آغا بس بے اکاوی پخپلی زد دا پارا آغا اکرام منس اچی پرورد شد آغا چه تی پی طلبین ناروان طلبون پی کٹکنید ریگی مولا الکری <لكتاريخ> رحمت الله علیه و علیه کریمی ک خلقی اعزاز کوي سفر و نشته علامه امید کتاب را فکرې دې مونږ په پیټول مليان کې تقدیس کړی او کنه یو کتاب یې وکړی نو په صلاح در دی وچنا هغه چې دې چې پتاګې اعتبار حافظ درید او نه چا سره مخ کې خبره کړی دا ریگی او مفتی صاحب چې دی زرو بیا سابق شه هغه خداپه پر تور کوي چې نه سیدا وې زکه چې دا دی اوسوړو ده پرای امامتی د کنه نو دا پتیه د پرای امامتی د پسپدی باندې درڅو په امامت صحیح ده کنه هغه خدای وکړي هغه کله مفتی محمود شهزانی کړي دي جناب صاحب دیو دي یي دې زیدا جوړ اوسره نکي د قرآن زوی توکید ده په خپل تدد باندې څو څور کوي نو وکړي هغه باندې نه دی په شوبان سلام خدای شاد کړه قرآن زوی ده دې 30 پاره ودي دا پر سپکو له او زمما خپل تبه تي نه دی او دې په فی پر هران ډورب وکا نو اسواب خود نه چې بندو ولي بن لري خو او بل کز کسانه راغون کی او اقیس وی کنه اقیس با ځا اقیس ختم وکي دا حدا شکار وکي ځای کنه د تلې مالدار یا شي دا د جمعه ته پیسې ورکي لا بل څه دا طالب بیا بر کوم پکا یو غریب طالب له دې پیګې ته د نړۍ ده چې دې جمعه تمر کوي کنه چې دا خپل جیب کې خپل جیب کې اچولي وین هغه دې نه قوا چې ته جمعه ته ورځوئ وایي کې کنه په دې کې یو ګناه ده دې کې خپل شوغرت تيږي دې په دې پیګې نه پر توګ دې شولي څوري وروړه ته په دې نه پیګې نه جي دا په دې جیب کې شولي یو ده یو غریب طالب کتل وغلبه دې شپې پېش پني پایب کې پټي اچول وی جزات بس کال الله شوبیا مدرسه کې داخل اوک ٹھیک دی نو مدرسه کې سړی داخل اوک نه داخل اوک کې دا زمونږ طالبان دای ځان له چې پخې نو ځان له پښې پخې مدرسه کې دنه چې کم شری دیرین نو خځه نه ملوي پسراته دا سره لږ نو بس داسې به پټي ور ده پیسی نالی ایرا اوی ده چه سری ده پیسی او ده جماعت دور کئی او ده پا ختمانی پی دان خند دان غلط افبر پس دقا ده که او کند رون دادوی پا خزوا غیل بریور کدی بیچه جوڑه و کرمه خابلنیشتن او ده پیشویزی ده خوصه ناروان نده شم او ده کول چیدی ده ده ده ده ده را ناروان کارده فیگه او ده بلکل حلال دغه موشه مرمر په کوې چې مو فو خير راځکې اده به تر اده ټو ولوري ځراسانو ندي او او وانک لته دوهم او دیشکت دی را بلی اله سنت مستقيم هغه لري نیټه کنه او وان ان لذینا ا زمون غفزان وکم چستا وېګي څه بایه رمضان تر دې چې هڅه کړم بابا دا گردان نه پکې گردان نه پکې شریف خدای دې کنکي کې ندام دی وي پیر شیخ خلق نه دي انشاء الله پیسې زميان به sene chepadi ke ze tarada che che da mad de tarawud o parwodi ali ko hulija le ga ha hafiz chepadi tarawu wala de luu azzat nadi nas ne se da da ja che ta talab nishi li walikama talab na rawad no da ja talab um na rawali ka pas ta fi fi da sara za naji da ta khuda دکته دا من فکر را دي ته د 2 نومر کتاب دی د په پرستان کې موي چې دا نه پکې الله الرحمن ويمبے په مقبره کې به په ګاړې کې روان دا خو د 2 نومر کتاب جنا او دا څه نه دي چې تراوت راغلي یې سړی و ما دونه نه په هغه وخت باندې باندې تلاوت په پتی روز کې کوي هله کبله روز په ما د خدای څخه ورو روزه قران یزیم له لویہ یاله کداغه قرآن یزیم ک نه بینو و د شان معجزه هغه باندې د روزه ملله نه پخته دا دي سږی د خو عبادت وکنه یې با وای زشه هغه او دا تلاوت بل عبادت تران شجده یو عبادت بل عبادت تظامت ما صلی بسوری ذکره اصحاب رحمت اللہ علی خلق وصرو جیدیر ویسی روجیده او ایکا نا ماسی گرم مستن پر روجید ماتی کل منشی او دا ماخام مستن وی آغا پی شورو کن بسر ادر ماخام مستن پکی بوجی وید دخن روجیدی ایکا زده دکروی تی دن داغه مډرسه دلته خطرام زه ډوډۍ من صرف د طالبان دي بس دا راته ما خامسه ما پدې فدې خپل کې کیسه خپلکتر اون دې پره شو دې کوزی دوه سره نو زه لوګی سان شم چې کتل میټول خلک پسند ده پراته که سان مرګي ټول دې د کس طرح تچیو کتل ټول پسند ده پراته دې زله پروکوکې داموس دې دې دا دا روزه دا داموس دې نو دا په سلی شو وي څه څونه مفر دا کم دې یا کتي روزه کې پچاس یا مسلمان په دې روجه کې سجلو شو چې ته امام لا فروقو کې دی او ته په ځان کې در دی یا کین روجه کې به هغه څه مات کړی پداسره کې په مانده کې ولا دي او څه د مات کړی ته به حیوان دې ته ګوري اره ته به تو شکی شي نو خاص په خلکو باندې یو یو بنا پر ا پروجه ته رو دا روجه فعال کڅ چېلو شو چې روجه بڅوبه چې بره پیر واچو اصل کې اصل کې ایمان نشته دي چې هغه شمسول مې شپه ویل خلکو کې ایمان نشته نور د ایمان نشته کې نه دا کلیمو ته الله الجلال فرمای او انک لتدوهم به شک ته د خلق راولي الی اشرات المستقیم اعلی رینه دي لایق منو په ایمان ایمان ورو په آخرت پاندی په یوه نو ان السراطی چې هغه کسان چې ایمان په آخرت نه وروړي وی کګیدون کیدی ما اله کیدون کیدی اته نه کګی کی د نهه ګلاره نه لانا دا ښکارو شوږي ما د فکر کوي دا ابدا درجه چوشو کنه اته نوستو حضرت مبارک خیره وکړي په یوه اللهم اجعلها علیتیم سنی کسنی یوسف روح البخاری خدای دا کلون پی دا سراولی لیکن یوسف علیہ السلام پا قوم چیدی را وجدی قاد بمسلط چوچی دا غیل مبارک دیا ذرا اللهم اجعلها علیتیم سنی کسنی یوسف دا کلون پی دا قصیقات پی راولی اقات پشوروشو جیدی پاکی دا مردار وغوخی پاکی اپارلی نارسی پاکی اوکلو او بیاسو اپسو بیان بدینی تویویتا ناغی حضرت مبارد تاوی بی بیتا علیس تاز انک رحمت اللہن ویوال نوی بیتا دانوی چزا رحمت لیل عالمین بیتا سنگ رحمت لیل عالمین بیاغا صدی بیاغا مشران لیپا تور ملکل او اگا جیناکیو ما او کند رند دیوی پا قاد خیری دیو تاوکده نوی بس دعو که چه قده دا لده کی او ما صلاح لی مکو خبره کرده چی امان برو ده بس کدان داغک که کدان شو او دان سختی لگه دا, دا نیمان بمندروده حضرت دعو کلی قاد لری شو بایی مرونده کنه بایی مرونده او امان چه رو تروسته رویده اغم پس حمکه کرده او دا خو کنه افتیداد جونده خانده دا درم کال له هجرت دي درم کال له هجرت پرې په کوئی ولا رحم ناكم دا او که شرطه مونږ رحم او به کشفنه په او مونږ دې ما ارشف بهم چې په دوی کم دي منضرن دا زرنا چعات دي په شما د مفصل ورا دذر ته په دې کې پاتې نو له لهجو نو دی ورغو پکې د لهجو فی تو بیان هم په بل سرکشه کې یعم خون پتا شحال کې چې سرګردان دي پس پته لګي چې را سيو کړو او بل قد اخذنا بالعذاب لا تفصيل لا تجمان دی اته په سر دیونګو نیوړ پازابان شقاتي تفمستکانو نتوی آجزیو نکڑلا فیگی لی ربی حمق پل پروڑی گارتا او مایتو غرر او بتنظر رعون او نتوی تزللو کو اللہ تعالیٰ تا بدعا دی یا تدور رعون تا دمیت تزللو ستویو سوال پا دیر حاجزی دا خدای پا جناتی لیمو نکڑو خطا اضافت اخنا تردی چمنگر آکو لوکو بدوی با نبابن یو دروازا زا عذاب شدید چه خاون داد عذاب سخوا ایگه پیومی بدرکی یا وغیرکی نو ازا هم بیهی موبوی لیسون نو دینا کنا پا غیه که نو می دیدید آر خیرنا نو دام خدای دا رحمتنا نو بیسی ساترم خانه دید هو الَّذی دا لاغبی نزیر و بیمسل ذات دی انشالک مصاما چه پیدا کردی استاسور پارا غگونا اول افسار اپېدا کریدي سترګي وان اپېدا و شنو نه لکه وګون د پاره د او سترګي د پاره د دې او ژوند د پاره د پوېدي علي لم ما تشکرون ناشره کمه تاسو ویلو تشکرونا قلی لم ما شکر ادا کوي لوغون دي لوغون دي شکر ادا کوي او ډیر نه دا کوي او لقب وګي او بلد له اعتبار څخه نیشته هو الذي او دان لا او پینازيرو به مثلاتي زر اكو چې تاسو پیدا کړی اے فل عقد بدیز مکه کې پکدا نو دنیا امد ته په اختیار کې شوہ دغه پیدا سوګه کنه کړ او ویده چې تحشرون اخرت هم دته په اختیار کې شو کنه شو ادي الله تعالی په تا جمع کیږي په میدان حشر مہو او مده الله غو بنذیر وبمث لذاتی شی یې من قبول کئ وی میتم را قبول کئ ولا اختلاف په او دته الله دا پاره دی اختلاف تشبیہ او بګې پښین وادي په تور وادي په زیادت او په نقصان افناتا کېدون آیته سو سمجته نه راوړې چې دا په خوده شونخه دي تو ګوره ايمان راوړې بلکې کافر د مکی معزمی مثل ما قال الاولون هغه چې ویډیو په خوانو خورکو چې د نوح علی سلام دې دې خدای دې سلام دې هغه په خوانو خپل څه دا استیناف دې کنه دا په خوانو خرق او د قل بیان دی کړنه دي قال ودي په خوانو خرق وی دي چې ای ازامتنا هر کله شمنګمړشو او وقنا ترابن او موږ خوري شو او ایزو ما من ادو کی شو او انا لمبعوشون اي موږ به پر سره پاسو شو ځکه پهنا لا ولې دا حمزه په انکار دی کړنه لقد بعثنا تعق سر ما د نحنو شوی وهذا كليشويدا منسرا نحن منسرا وآباؤنا زمنقلون نسرا هذا هذا دي باس بعد الموت من قبل من قبل لنبيه ته مگر دا کې شه د پخواني خلکو دی بیسنه ده قلت پس راځوس دې دا کې ادریس والو ندي کوته ورته وای حضرت چې له مننه اردوتاز مکه دا چا ده نتیجه مقدمه توحید منی او توحید منی دغه مقدمه د باس بادل مؤمنی باس بادل اوثمنی راځه داونه نه په یی ته وای چې دا ازمکه دا چا اغه مخلوق او په حج په د ازمکه کې د دې د اوبه تعلمون که چرت ته فویږي او د دې خالق پی جنې او د دې مالک پی جنې سیهو لونا لله کوو وی چې دا سپه د ازمکه کې دینه دا بخري د مقدمه عمر لکوي نه مړه یم افلا تذکرون ايتان سنسیه تن قبل چه مقدمات تا باس بادل متو توحید منه او توحید و باس بادل متو تمنه قل تو آیا مرد بس سماوات مالک رب مانے مالک مالک و مربی دا اسمان نوو او رب العرش نازیم او مالک تا عرش عظیم سایقولو للہ دویچ دا توک سیزن ان لحظ پار دی قل افلات تکون بیازان دا شکلن ساتے قل دادرین تکو سکا چه من بیدهی او شوک تیچ داغه په دسته قدرت کې ملکوت او کلشي بچایي او اختیار د ارشي اختیار د ارشه د پناسکري او هو یجیرو او دا خدای پخ چدي درسدي دې پنا ور کوي انسان ته د خپل عذاب نا او دا نه کې د عذاب د بلچا اندې پنا ور کوش کوش کني شو ور کو اولا جارو علی کوئی جنازه او او قناه نشور کولې په دبا باندې سمانه چې انسان راول کېږي او پیږي او بل انسان د خدای د عذاب څخه خلاص کېږي نش خلاصو دي اوله جوجارو او قناه نشور د اول عليه په خدای سمانه چې سری الله والعظم بر گئی او د قصرې د خدای د عذاب نه د خلاص کې نش ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل ان لا تسحروا بگ کوم ځای کې پتا صبح نه خلق کول شي کوم ځای پتا صبح نه جادو کول شي پتا صبح نه ټوکه کول شي ولي توحيد بل اتينا بالحق بلک منږ راته کړي بي ته قران حق بالقران الحق بالدين الحق والتوحيد الحق والباث الحق او باین نه املقه دی بون او دوی دروغ جندی په خپل قول کی ویږي راځي او دا بیان د حق یا حق سره دا بیان د حق وره چې متخذ اللهم ولدل الا اندی نی ولي الوالدرا الوالد خدای نشتري او ما دان معکو ام نشتري د خدای پات سره من الالهن معبود او اذن فتت موکف خدای سره معبود وی بل زحبا از حب ان پر ادوم تازه جدا شوی بوي او ممتاز شوی بوي كل الهن هر معبود به ما په هغه چې کوم دي مخلوق او خلقت چې پیدا کړی دي ند بپکه تر سرق کو او هغه بل به د تصرف نامې کو انا ګره د دې په پکه جګړه جوړا شی وو بلې ته دنیا داسې نه کڼدي او بل على بعضهم او هغه بابا کړی وه الا په هغه د غړبی دي هغه بابا کړی بازو پس نتيجه د ما قوال الله شو سبحان الله هم اي صفون اكيد خدای رداغه سنه چې دیبي الله مو شوټ کوي عالم الغيبي ته الله عالم دي په ارت پټ باندې او په ارق کاربانه دي فتعالا الله برتر دې اما ته او دا قرب اېمه تل یني ما يو عدون تو مقصد زتا تا تو دا ورجه ها د دې مقصد زاته به بوله حضرت وایه په دعا کې اپ ته وایه په دعا کې د پاره ته اظهار عبودیت الله په کیسه کې کې چې په دې قوم کا کم او رسول الله نیو برکی نو کتبه چیز دی دعا سب پیدا شوا مانگوی یہ رو را دعا سر پیدا دی دی دا پارندگا چتبہ کنی چدا شیئ زمان خدیلی کی نک خدیلی کرم دی امت دعا کوا دا پار دا اتراب او د پار دا اظہار دا حبودیت دعا و عبادت دی وی گی کانا آو اتا رب تبای چیز پر وردگار زمان ماتوری یلني که فچر د مات اوخه زما په جون کی ما هغه عذاب یو حدون چلدې سره عبادت کیږي نو رب ای پروردگار زما دا رب لفظ دیا ما عشو زیادت ته تزرعو د زیادت ته تزرعو ورب ای زما پروردگار نو فلات جان تمامه کردای فقوم ظالم کی ان فاهلك به ہلاک زبر نتی په حالات باندې حلاک شمنه دا د اظهار یو اولیت او ته رب دنیا مخه کو او ولنا په کویم چې با اننا علا او یقینا منګه الا انری کا چې منګه اوهی ما عذاب ریډ خو منګه د دوی شروادہ کو لقدرون من په دې باندې پېګې اصل کې د عبارت څنګه د طالبہ ناشدي پېګې کنا دا لفظ چې دي څنګه اصل کې اې پېګې لا قادرون علی ان نریکما نعوده څنګه د وات اننا و اننا لا قادرون علی ان نریکما نعوده اَلْأَعْلَى أَنُريَكَ مَعْنَى اې دهم په چا فر متارې دې پکا جرم فورې اې دپا پڅدا ذکر کوا د مکی جون دې چې اې دپا ته د پکاوا بللتی بل خصلت لتی په دپا کوا اسېېه دپا کوا سو چې تزرور سو ته اپکاوا ابلہ خبره د زکړې وو سلی غناوکله به دې نه کیو کی صدقه دی ورکی نه نو انا له به ما او مونږه عالمانی په ان غصباندی یسبون کې کم سووي یسبون منه یو کولون یا نهرو عالم به یک ذبون دا ته یسبون په معنی د یک ذبون دی او قر ربي او د اشوایا اے پربدي ګارا چر ربي اعوذ بکا څه پناه پتا سره من حمزات الشافين نبشرشو او د خطراتو د شيافين نه اعوذ بك او پناه وغواړم پتا سره پروردګارا رب دې زم ما پروردګارا اي حاضرون چې دې ما ته حاضر شي فګي ولا مایکرام یو سره شي کوم دی احتلام دې کیږي فګي نو دا دوا یته نه مبارک دي ته خوب دې چوکۍ واسه پدې پټنونو دی چوکۍ مسرده یې نو د به احترام وي کم بکی دا دعایته نو مبارک شوی خوب لري نه دا دعایته دې وې یو د خو په تیم کې حدي شو مبارک او دارنګ نور چې دې کنا او دنوش چې جن روان دي سي الکه دا کمځه پرې په وې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 او جبې ماته حاضر شي زمما په کارو نکي نو پمانځي کیه اپه تلاوت پټین کی دزل کدن پټین کی زه ته زب کدن کی ایمان نشوړې خو بیا وسو سمو خمه دا کړو او حتی تر دې پوري اذا دات کم دې حتا ابتدایي دې نه حتا ابتدایي سمونه چې د دې نورشټ سره نو دا اجدامانا شن جانا پر حچوه لکڑی حتی دا اجدامانا چرستتنا سر نو کلام شوروشو حتی آتر دی پوری دیزنان جا چرا شیہ حدهم الموتو جودہ دیتا مرگو نو دیتا ختم کردیم رب درجع رب درجعون پوئی که علمہ علی کردی چه در تن رب درجع پکارو لکہ چکھدہ خو یودی درجعونی و تسنگو بی چر رب اے پروردگان ام ارجعون اتاس و ما باپس کی دنیا تا اتا جمع تاظیم دیزهای که دا خدا دیت تعظیم یا که دا تعظیم دا جا دی دا ازل کتا انتیم تا تعظیم دی دا خدا تعظیم تیم دیت تعظیم خدا دینا مخی تیم رو تک دا تا دلتا ممتعظیم خدا تیوا تا تعظیم پیدا نکی رب در جعون ای خدا اتاس و ما باپس کی او باز چا که فرشتیم پکې دې کوم په ځدل کدن پټین کې راغلی دې جمعيت په دې کې باندې الله علي رضی الله تعالی په چزو کوم اعمالو دې عمل صالحن صالحن منسو عمل صالحن دا صالحن د صفت ته مو شو کې مزو پدې فيما طع عمر کې ترکتو چما زایه کړې په اسবাদে مو په سیلین سره ترکتو په معنا د زیع عمر ما زایه کړې دي <النابو> الله <جيكاللّا> بوچ کله ورو جوړشت دروازه په زده دروازه د بیا دنیا زبنده بنده ده ان ها کلمت ان ها دقه کما